Horaren erabilpena zertan den dugu johatuko berazgauko mintzalekoan, badira seinale baikor batzu. Beste batzu, ez hain baikorrak eta horietan baixoaren erreforma eta hori guzia dugu haipatuko gure gomiteken. Euskararen erabilpena zertan da gaur egun ipagaldiaan, hori dugu itiogatuko, beraz, gaur ratxeko mahen ingulu guntan, gauza baikor batzua gertzen dira, ala nola, eskoraren erabilpena sustatzeko Euskararen urtaru abiatua den ipagaldegu zian. Beste iniziatiba batzu ere badira, erabil kolektiboa, mintza praktikak eta beste. Baina, memento berian badira, zein ale, ez ezkogak ere. Ala nola, baixoaren erre horgan, izkuntzak utzitu eri, etzaiela behar den tokia eskaintzen, eta manifestaldi bat ere izanen dela horren salatzeko, iraiten undarian Parisen egin behar euskarari bere toki normala eskaintzeko z mintzatzeko gurekin ur gorosteaga eskoal Konfederaziokoa, magi Andre Huet Bigaba elkartekoa x na aire erabil kolektibokoa, Oribie Miok Euskararen erakunde publikoko beraz eta misio duna. Amaia Lixirazu Ipar Eskal Elkargoan Izkuntza Politikaren zuzendaria. Mikel Esklamadon Aekako beraz arduraduna. Eneko bidegain grabatua duguna ere idazle eta Unibertsitateko erakaslea. Zomait grabaketa ere tartetik entzunen ditugu ere bai Max Brisson eta Maia Boloki. Gauan guzieri. Eta lehen-lehenik zer egiten da. Euskararen erabilpena bultzatzeko, bon, gauza baiko getak abiak niten. Amaia lixerazu, eskararen urtaroa biatua dela, eta piska bat zer gatik, nola biatua da, eta zer egin nahi duzu horren bitartez. Euskararen uh, urtaroa, euskal elkargoak uh, antolatzen du uh, azaruaren uh, amala utiko goita laguera, eh? azken fe, bi haste hauetan, urtara, um, Lehen at zipajalalde osoratetu dugu, Lehen baena janduzun du zuzu bezala, eh? lehen baseena baen egiten zen eta ikitaldi hori eskusesku antolatzen du uh, Euskal Elkargoak egiko etxe eta ljalaldeko uh, eragile publiko edo elkarte uh, elkarte ez berdinekin. Eta uh, bezbiaste hauetan egun bat ekialddiko programa bat osatu dugu. Uh, hainbat animazio behar antoatuuko dira ljalde gu ziian behogoi batgitan, Eta osoki Euskaraz, justuki Euskararen erabilpen ogen, erabilpen ogen sustatzeko. Odan, ekitaldi ogen lehen helburua da zinez agerian emaitia, be gaugegun du jaldeguntan, be egin egindezak egula Euskaraz. Bagira, begoita ameka mila Euska, Euskaldun, Euskalistun, eta e, ideia da zinez denek kontzientzia ah ere e, gastronomiaz mintza gaiitezkela euskaraz ekonomiaz bizitzako ere mugussietan badirela e, euskaraz egiten duten eta euskaraz ari diren eragileak eta eta eta, eta, ara, eta eskaintza guzti hori bizi dela. Adibide batzu emaiten na ditzu? Uh, gauk berian, adibidez, ekonomia saila ipatzen bainoan, baiguriko egikoetxeak ekitegia erakunde, elkahtearekin, antolatzen doa, adibidez, kouorkingari buruzko, uh, mintzaldi bat, oh, gauk egun bahneka aldeuntan, haipatzen bainoan, hainitzolako ere muen antolatzea. Mm -hmm. Biak, kultura sailean, uh, bilibilen uh, age jaldia emanen, da biakatxean uh, ahetzen. Hamak mediateketan, Uh, irisaji, uh, amikuzeko mediateka, maule, garazi baigojin, badira ere liburuskak utziak, uh, bakotxak esaldi bat itaz dezan, uh, kadabhek zki baten edo ipun uh, historio baten osatzeko, uh, elduden ez aste buruntan bainan, oita zazpian, agerian emanen dena, hororen buru, bakotxaren esaldiak, bakotxak denen esaldiak bateraturik, alako historio bat osatuko baita eta asiskok e, maindi muruak maindi e, sarasua komentatuko dutena e, eta e, uste dut e, importanta dela ere zehaztea e, Euskal Elkargoko turismo bulegoak ere bere bulego ezberdinetan bisitak antolatzen ditu Euskaraz, getariako bisita egin daiteke asteburuntan larun batean Euskaraz Uh, CPIOak ere bai antolatzen ditu hainbat bisitak, gure baztexak deskubri ditzagon uh, eskuaraz. Horgin uh, baixauntzak ikusteko parada izanen da, ogoitazazpian, hogantzinez uh, ekitaldi horien uh, bidez uh, psikabat bisitzako eremu ezberdinak jogatzen dira euskaraz, ahunt naturalki. Ara. Hora eskoaren urtaruaren egin nahi dena, zomaite gunez, eta eduden haste hartio, baina inportanta da, ere ikustea urte antzear eta urte guzian egiten den, Mikel Esklamadona ikako berazo bezala, ekan, biztan dena eskoara erakusteko e, kurtsua klasiak emaiten dira, baita ere eskoararen erabiltzeko ere zombait iniziatibak hartzen dituzue bai hori da ah uh, jobaia diobo hori ikas prozesu batean be, erabilera ere garrantzitsua dela eta ta egun ere ber handberda erabilera hori freno bat dire iztatu dela ikasle baten ikas prozesuan eta Hortan, bon, luztatu gabe, bon, amadakigu en, gau eskolea, gure mitzapraktikak eta bakoitzak bere eskualdean hainbat aktivitate eta gitaldi antolatzen ditu bela, eta parte hartzen duela. Eta behar nuzu bezala, behar din baiko haizan behar da. beraz beste ahlo bat haipartuko gud, pixka eta aekabak nean, sede ahloa. Nun, gau egun, uh, instituzio produfea edo erakunde publikoetako Langileak euskal ari giren, ahlu oktan, eta horrek nuen nola ze eragein zuzen haukaten alduen erabileran eta ipak euskal egiaren Eta horra, urtero baitugu egun bat a, orla, langile rakunen publiko etakoak, aludirenak euskara ikastera hainbat urtez, gehienetan lagu urtez, hor mailatik mailatik, bebat mailara iristen dira eta hori, ba hori gira prozesu horretan uh, jende hori geroztak ego Euskal duen zen eta bizkat hori gero gure gizartea eta gero zein pertsona hori egiko etxe batean edo etxe publiko batean hori uh, kestendelariek, hori ba egiteko parada Euskalaz Mintzatzeko edazkari batekin edo den batekin edo zein per, pertsona batekin uh -huh. Lan mundutik ere bat galdeak eta formakuntzaka? Bai, bai, bai, bai, dira, eta agian, geroz eta agiago, hor badakigu, bideaz hori dela eremu bat, nun eragein zuzena, jantzela, eragin zuzena, ukatzen aldugu uh, karrikan, norbait euskalduntza, berdin zailago da, euskara gitaraztea uh, zailago da, baina hor rakune publikoan, hor, edo, eh, edo enpresa batean, enpresa privatu batean, eh, ber, ber ere mua dugu, ere itxi batean, hor asko zerresago da, uh, pertsona batekin eta pertsona euskalduntza. E, xanaire, erabil kolektibuan beraz aizizte, preseski, elburu horregilen eskoreren erabil erabilpena sustatzeko k, k, konkretukiz? Pozer da kolektibo hori zer egiten duzia? Kolektibo hau aski behia da, uh, bi urte baitu horai, uh, sortu zen hori bam dinamikaren eriko jaren eta... Uh, dinamika hortan izan zen xede uh, bat be, ados nahi dugu Euskarra gehiago erabili, baina prestotik gire. Eta hortik nola bi profil ba ziren hortan ere ho bizibelrri prest... Soktu ziren uh, taileak errikoi batzu, uh, profil bakotxari egokituak, eta jeskik treznak emaiteko, uh, harik eta denboran boran bederen, esukara gehiago erabiltzeko lehen nitzetik azkenera. Uh, ban bukatu zen eta ban biaramunean uh, taileak edo formakuntza hoietan uh, implikatu ginenek, behar eta nahia senditu ginoen lanketa horrent segitzeko eta hau bizi belarri prestez gain ikusten genituen beste korapilo batzu, beste eh, ahlo batzu ere zeinetan gauzak aitzinaraztena ziren gure ustez. Beraz geroztik azken biuchtetan landu ditugu ahloka hainbat ah, tailek bereziki, eh, euskara gure bestetan, euskara familian, eh, euskara komunikazio euskarrietan, Arlo desberdinak dira, zainetan gure egunerokotasunean, gure lanean, be, ara, oztopo batzu, freno batzuatxe maiten alditugun, eta gu preseski ditengira puntualki, e, alde batetik diendearen kezkak entzutera, biltzera, eta aterabideak proposatzera ere, baitira aterabideak. Yeah, ez, ez, ez Euskal Herriak makarrik, yeah. guk biltzen ditugu Quebecen egiten aldirinak, Katalunian egiten aldirinak, eta... Bien, norakoak adibide batzu emaiteko... Ad, adibidez uh, be, ge, problematika biziki-biziki kongetuak dira, baina oztopatzen aldituztena gure eguneroko tasuna. Ba, adibidez, uh, be, nahi dugu bilkura bat Euskaraz ere eman, baina baitugu, nola egiten dugu. Beraz dena, burura dinen zaigula bat bateko itzulpen historio bat bat dela hor plantan emaiteko, baina horrez gain, ba, bada kuadro argi bat uh, definitzeko eta truko tipi batzu emaiteko Aliberean erdaldunek segi dezaten bilkura eta partear dezaten Bilkuran bean hoitzetan ahhaten dugu gaurza bat, e, da ere euskaldunek euskaraz parteak dezaten Bilkuran. Eta hoitzetan gaia e, abordatzeko beldu eta inerziaz be, Bilkura frantsesez egin dugu. Eta badirlarik, trukoak, eta ein handiago batean gauko egunean badira itzultzaile profesional eta hiperkompetenteak iparaldean berean itzul, bat bateko itzulten bat segurtatzeko. Eta biskabada gauzak inahostea eta ikustea aterabideak badirla eta giro gogoetak izaiten aldira ere... Gure komunikazio eskarrietan, e-mailak nola egin eskara balorizatzeko, eskaldunak lehenik eskarazirako dezaten e-mail elebidun bat, afixetan nola egin eskara balorizatzeko. E olako olako truko, truko tipiak dira, baina horiek gaindituz geroz, be, pasatzen gira gorago, joiten gira, altxatzen gira eta segitzen dugu, ez gira inertzian eroxen. Ba, bada, galde bat, jendeak heldu dira zienganat galdeiteko, dezer dira preseskitruka, edo eguneroko tasunian gauzak biskabateskoaren erabilpena errezteko, edo, edo tokie maiteko. E, Egia ergan, galde gehiago senditzen ginuen Baham eta Euskaraldia bezalako giro batean. Hor, jendea gehiago konfrontatua da ariketa sozial bati, Uh, Amar bat egunez behar du bere eguneroko aldatu eta Euskarari toki gehiago eman. Eta hor fite desagmatuazen ditzen da eta hor fiteago heldu dira galderak erritar gisa. Uh, beraz ikusiko ondoko Euskaraldiak zerremanen zer duen. Uh, anartean gu gehien bat uh, instituzio batzuekin lanean izan gira... Eta problematika konkretuak ziren, ba, lehen Mikelek aipatu duen aritik, ba, hainbat eta hainbat uh, profesional uh, Euskaldun bilakatu dira aekaren bidez, baina gero ara frenoak badituzte beren uh, lanko adroan, beren eguneroko tasunean uh, ba, Euskara erabiltzeko. Eta beraz, gu ez jinen Euskara plan baten ekoiztera edo haulkularitza baten egitereko, baina jinen gira, ba dibidez, hau zaindegi bateko lankide batzu, elgarrekin jarriko ditugu mai baten inguruan, abordatuko dute gaia kanpoko norbaitekin, erresago baita beti, delikatua delarik, bereziki gaiak, eta hor, be, jadanik problematikak entzunen ditugu guk, baina nire lankideen artean. Eta behin horiek identifikaturik, guk eman ditugu inarri batzu, soziolinguistikan, eta bar, oroko direnak, baina askatzen dituztenak ispirituak, eta ere, ba, izaiten alda, ba, antzerkiaren bidez, edo beste molde praktiko eta ludikoen bidez, atera bideak, atxe maitea, mm. puntualki, eta bainan ala ere puntan galdezketatuz eh, azken bi urteetan adibidez ba, ikusten dugu problematika berdin txuak dirila orzain degietan adibidez beraz nola adibidez elkargoak eh, manatzen dituen tailegoiak ba, bilduko gira ere elkargoarekin egeiteko borsoizue eh, badu bi urteari girela orzain degiekin lanean eh, eta badu bi urte eh, problematika berdinak heldu dirila beraz hor aintxegur ere joan merko dugu, sakonago, edo mikro mailara, ba, hain txegur gire, Euskara ikasi duten aurzain oiek, gehiago babesteko beren lan kaudoan. Euskara erabildezaten formalki, adibidez transmisioak eginez, aur batzuen inguruan, Hala, Euskaraz eginezaten ba, frantzesa bezala, baina nire, naibale me dute e, momentu informal bat, kafe bat hartu eta abak, ba, hori ere e, hala, e, toleratua, irrespetatua, butzatua izan dadin, hau zuzendaritzaren partetik eta elkarguak hori babes dezala. Mm -hmm. Ota gauza baikorrak badirela eta entzun ditugu, e, egoeraren azterketa egitean, eta beti ala egia erran bide bidegainekin ere mintzatu gira, oraiko egoeraren e, bestera korketa bat egiten daugu? Bueno, idoktea den lehikoan, e, iru urtanta direnean, e, irutu urtanta hoiek e, iduridu aniz balio dutela. Irutzen zait gauhegun Euskararekin hori pasatzen dela Ipache Euskalegian. Idoktea da, hizkuntza eskubi aldetik eta e, ditugu urteantia batzu, urt, eta iduridu sekulakoa dela, e, nik ez dut ikusten hain aski, e, kuantitatiboki eta koalitatiboki askia undirik errateko eh, Euskara bide honean dela. Egia da, eh, gerota jende gehiago, aurgeiago ari dela ikastoletan eh, edo eskola lehi bidunetan ikasten, ben aldi berean, sekolako jendean dena heldu da kanpultik lanera, eta egia da ere, eta hor ditugu Euskal Autonomia jekidegoko eh, adibidea eh, lekuko, Nun, e, D ereduak erakutsi duen, D eta B be ereduak, beren D ereduak ere bai, erakutsi duten muga mugabatera heldu direla. Denak Euskara aldunak dira e, adimatetik beherakoak, edo kasik denak, baina e, ikasketak finitu ondoan, e, Euskarak ez du kasik batere lekurik beren bizian, ez bizi sozialean, ez bizi familiaralean eta are gutxiago lan munduan eta isialdiaren munduan. Orduan, Euskarak balioa galtzen du, hauguden e, denboran ia... E, bortxaka edo beharturik ikasi duten izkuntza horrek e, e, galtzen du babesa e, gazte hoien e, begietan, ez? Eta orduan e, Ipar Euskal Herrian, muga omdiak dira, legearen muga ere anitzetan aipatzen da zerren eta gauzak erran behar dira garbiki frantziako legea Eh, Ertsatzailea da Euskararen kontra Euskararen eh, kontrako lege linguisida bat da Ez bakreik Euskararen kontrakoa Ben gure kasuan Euskarari egiten diokalte Eta eh, lege horrek segitzen du indajean Eta lege horrek eh, jarzen dizkio sekulako mugak Eta helduk ira memento batera Nun eh, instituzioen eh, onarpenak Bai Euskal Elkargoa, Bai etxeak eta bai, Nun eh, baita bertzaleak ere E, bideoktan sartu diren, horrek bi, e, biukarazten ditu e, gogojenak izan beharko luketenak, e, baita ere legearen e, mohoi edo legearen esklabonu nahaten dizuten edo zein momentutan bai, baina lege ez ezin da hori egin eta hori egin. Usaritzeko kasua garbi da, bera beste hainbat kasu ere, gauzatik ipiagoetan, ikusten da bai, legeak ez duzten eta legeak ez duzten horrekin, ari gira, sekulako trabak ezartzen Euskararen garapenari. Bai, urgur hostiaga, eskual konfederazioaren uh, eta atletik eta ikuspundutik eh, eskuaren erabilpena trabatua da oh, legiaren ganik eta horrek uh, ostopatzen ditu gauza zomaita. Bai, e, biztan dena, eta ajuntados e, enekok e, egiten zuen analisiarekin, e, legea kontra dugu, geiengo bat kontra dugu, e, baina bon, e, ezkira hortanen gelitu behar, eta justuki, e, lan, lan badugu hori aldatzeko, eta naiz e, eta ize txar guzia kontra izan, behin egin behar dugu, e, Ara, ez dugu besoak gurutzaturik egoiterik eta behar dugulan dugu egin, beraz ba, bai uh, erakaskuntzan, uh, Edozein sail izanik ere eta hoere begitz ikusi dugu uh, be, uh, joan den udan besatzeuntarako eskola publikoetan irekin nahi zirenean uh, imersio esperimentazioak zet jabak uh, izan dituzten. Uh, ikusi dugu ere ze uh, askak dituen problemak uh, be postuak uh, ukaiteko, Beraz bai, argita garbi legeak ez dugu alde eta general legea hori aplikatzen dutenak konttra ditugu. Baan behar dugu hori gain ditu behar duugu jendea komentzitu eta eta hortan egira bakotsa bere ahloan izan irakaskuntzan, izan aisialdia izan esan aipatzen zuen aukzainindigietan alo gusietan lan egin behar dugu. baita ere egiko eh, etxeetan eta elkagoan, Eta injustu, helduen urtean, hautezkundeak uh, baitira Erriko Etxeetako hautezkundeak baitira. Ari gira plan bat prestatzen, uh, Euskararen kontseiluarekin batera, hor laster uh, publiko eginen duguna, nolazpait uh, tresnak eskainirik uh, Erriko Etxeeri, euskarari tokia egiteko. Beraz, izan da din seinaletikan, izan da bilkuretan, izan da din, uh, formakuntzan, hainitz uh, egiten alda, uh, legea eh uh, legiaren basteretik edo legiaren baitan baina hainitz egitenena alda gaur egun egiten dena baina hainitz gehiago eta, eta beraz hor autagai izanen direnei oso uh, zuzenduko diegu beraz uh, dola nolabaiteko tresnak kutsa bat hori antzinatu dezaten mm -hmm. baina ori... ori... aurrez gain bistan dena ofizialtasuna lortu arte beharko dugula lan egin eta eta ofizialtasunik ez duena gure hizkuntzak be haizea kontraukaren du hala Eta orduan, sari, beraz, emangizununen, iluaren partian, aipatuko dugu, eh? ze proposamen egiten alden erabilpena horren sustatzeko, beinan egia da erabilpena eh, normala izaiteko gixan, elementuetarik bat da, eskararen prestigioa edo balioa, eh, zerainetan ezartzen den, eta egia da, eh, zein ale izan dela, basuaren erreformarekin, izkuntza gutituek, opzio gisa beraz, haptatzen dutelariko, efiziente tipiagoa dela, eta, eh, Horrek ondorio bat ekari duela zonbait ikaste gietan, eta bereziki donian egaraziko lizeuan ere, ondorio izan den aurten, errandakuan, erakarria den, amaia bulokik. Euskara konkurentzian sartzen da beste ikasgai batzuekin demagun opzioan delarik eta ikase burua apaldu da uh, du bae garziiko izeuan adibidez duela lau urte laurogeita bost ikasle ziren opzioan bigajenean, eta auurzen amahiru beraz ikusten dugu ikaslek uh, ez dutela uh, gehiago uh, euskara inbeste aukeratzen. Mari Andre Huret, Bigabaia uh, elkarteen izenian eta me zera. Uh, Ikus molde duzie eta nola analizatu duzu eprezeski e reforma berri uri eta bere ondorioa. Euh, bai, guai hartian elebiduna liceuetan eta antolatuazen uh, ba, aski, askiuntza erran eranesa, ezake. Benazken bon, e reforma unekin uh, uh, beste kwadro bat plantan emanda eta eskararen erakaskuntzak berdu kwadro berri hortan xartu. Hala. Eta horrek suposatzen uh, du be, eskualaren erakaskuntzak berduela uh, be, zerbaiten uh, tokia hartu eta hemen uh, konkretuki berdu izan uh, bigarren hizkuntza edo ilugarren izkuntza, gana baita opzioa. Uh, goi artean egiten alt ziren uh, bigarren hizkuntza bat, zekitingrexat espainola, baita esk ere eskuara, horren txaitxan, ere bidun txailaren baitan, eta ere opzio bat. Eta orai uh, reforma horrekin, undarrean ez daimeste argi, ea eskuara intzinaz egitzen alden uh, bi hizkuntzen ondoan, edo behar duen uh, eskuarak horien uh, uh, bien arteko uh, tokibat uh, hartu. Horren uh, uh, ondorioa izan da, la colée qui est à artean be Liseo bat zoetan asteko, hor baginuen abar liseoaren adibidea, beha ainitz aurrek eta familiak utzi dutela adibidez hor opzioa zen, baina beste adibide batzu badira, rabel liseoan adibidez orten bigarrenean apaltze handibata gertu da, eta bai pentsatzeko da, reformaren belduraren gatik dutela anitz familiak utzi. utzi. Voilà. Mais la ce cal théorie que jadanik agridila agridira. agridira. Ba, ikusten ditugu, beraz, sartzeuntatik, eta pentsatzeko da, fin, beldur gira eztenez oino egoera hori uh, okertuko, den urte horietan. Beraz, aurten uh, emanak ziren ahalak, adibidez uh, eskuararen erakasteko saile bidunetan, bada, dotazio berezi bat, beraz, ordu bereziak badira, baztertuak horren eta ez takigu, uh, emendik ordu berezi horiek ea, iraunen duten. Beraz, uh, bai, egoera txarra eta beldurgarria. Oli, bimioak, hori da eta doine gara ziko, eta kaslek e, ikusiz, eta ranguraturik eta ikusirik zer egoeran ziren, e, ageribat zabaldu dute, eta hor e, eskoaren erakunde publikoak, jardetsi du, frango fite eran ez, bon, baixoaren zat, ere, abutua egiten altzela, LVZ-tik, LVB-rat pasatzen altzela, esplikatu pixka bat hori zer ze eran nahi duen, eta zer aukera emaiten duen, prozeski Euskara hartzen dutenentzat. entzat. Beraz, askiteknikoa da gaia, eta lehenik berda gauzabat zehaztu, badirela bi ekasle mota. Badirela ekasle elebidunak erran nahi du ikaste horiek uh, ikastean dutela eskora gai gisa iru horren bederen edo la horren ez ikastean zonbaitetan gai ikasgai batzuk eskora zere ikasten ituzte alanola, historia, geografia eta beste ikastean zonbaitetan uh, kirola, matematikak eta eta beste zonbait eta gero badira autuzko eskora hautatzen duten uh, ikasleak eta horiek opzioa deitzen duguna okay. eta okay opzioa guk pentsatzen dugu epen bedelen, egin adela, uh, berant, uh, arribatu direnen zate jirat, eta beraz, xantza uh, uri ukan ez dut eren zate, xai dibidunetan, uh, uh, eskolatik. Uh, gertatu dena, uh, haste, dator, uh, du, uh, duanden hastean, mm -hmm. uh, ikasle eribidunen zate uh, zen, eta ikasle horiei, debekatua zitzaien, egin uh, Escola, LV, Begisha, Orkestea, Bachoan, LV, C, et Cora Elv Begisha Orchestea compliqué toi la Hoai arte, uh, ikaxe lebitunek autua basuten, izena emaitean basoan hautatzeko eskola LVB edo LVC gisa. Eta hoai, eskontza nazionalak... Hortez berdintasuna da, bereziki uh, nola balorizatzen den gero basoan. Hmm. LVB hartzen balin baduzu basuan, Euneko seian balorizatzen alduzu gero uh, zulenotan, aldiz LVC gisa hartzen balin bat duzu, euneko bat baino gutiago balorizatzen duzu. Ekan, du ez dula antxupi eta ez interesik ere ikasile bidun entzat. Horduan, importantea zen eta hori arte horra zen, ikasile bidun geienek hartzen dute eskora basoan LVB edo LVB gisa obeki balorizatu harri zaiteko. Eta hori... Uh, Ez kontza ministeriotik etorri zen uh, agindua non ikasheribidunek helvezen emana zutelalik izena uh, lehenean, etzutela gehiago aldatzen halko gero basoa uh, izena emaitean. Orduan bere ala beraz uh, arremetan jartugira uh, erritore Eta konkretuki, erritorearen eh, uh, kabineteko buruarekin uh, zuzenari amintzatu da, zuzenean. Eta gero egunean uh, berean, errandigute uh, beraz, uh, legoria datu zutela eta ikaseri bidunek hautatzen halko dutela uh, eskola LVB gisa. Naiz eta LVZ-klasetan uh, izendatua izan urte hastapenean hori beraz uh, mobilizazio baten ondorioz uh, hemen e, deuse eraan gabezpaitztzen ola izanen e, eta Max Brizoneekin ere mintzatu gira, e, preseski gaia Sen senato, senatorean ere e, eramandu eta ministroari ere galdeak egin dizkio eta ondutik mintzatu gira beizarrekin e, e, nola hartu zuen ministroaren erana bon, ez duela ikustena no, e, eta biziki aldatuko duela bere e, le bidiane bere iruriko galde diugu zer egin behar itaiken prezhski e, eta e reforma horren aldatzeko hizkuntza e, gutituen alde gauza e, handirik aldatu gabe egin itaikenez gauza bat Si le ministre décidait d'aligner la, la, la de l'examen de au niveau d'examen des langues de l'antiquité la chose serait réglée euh, donc ça peut Camus s'arranger à peu de frais fait. Ça ne nécessite pas une réforme bouleversant tout. Par exemple, le recteur du GRIP, sous la pression de l'Office public de la langue basque, et parce que le recteur du GRIP connaissait bien ces dossiers, a émis un document pour le pays basque uniquement pour le pays basque qui a été calqué sur l'enseignement des langues d'antiquité et qui a expliqué aux élèves et aux parents comment ils pouvaient choisir la spécialité ou choisir, l'option en langue basque en, dans les lycées publics ou les lycées de l'enseignement catholique. Mais dans le reste du pays, ça n'a pas eu lieu. C'est parce qu'ici, à l'Office public de la langue basque, parce qu'il y a des élus engagés euh, qui, au, lors de la réunion du conseil d'administration de l'OPLB, ont euh, tambouriné, ont protesté euh, que cela a été fait. Donc je pense que ça aurait pu être fait ailleurs, sauf qu'une fois de plus, les langues régionales, elles sont plein priorité elles sont pas au centre des préoccupations donc elles sont de euh, euh, be, dela aldiuros euh, mugitu eta e, e, e, e, eta oharrak egin eta oharrak baino gehiago ere gauzen beste bestenaz euh, tendentzia ez ezdua hizkuntza gutituen alde Ez ez, bat ere, ikusten da bergularki izaiten direlaikolako erreforma batzu, eta izaiten dira ba, noiz nahi, dila somait urte izan zen kolegioarena berdin, eta bailizeoarena, eta aplikatzen dute lege orokor bat, edo kuadro orokor bat, eta guberdugun baitortan zirrikitutibietan sartu, edo batzutan ez da chartzen. Beraz, beti gauzabera pasatzen da, sekulako presioa egin behar da, ehingu zietan, otetxeak mobilizatu, eta zerbaiten lortzeko, eta asteko ez gibelatzeko. Hade, Dean, uste dut, e, bon, kondenatia girela pixka bat e, hola jokatzeko beti, eta berginukela ortaik atera, eta hortaik e, ateratzeko e, berginuke lortu e, izkuntza lurralde izkuntzen e, erakaskuntza erako kuadro berezi bat zain lezakena eta babes lezakena e, git, demora luzerako erakaskuntza hori bestehen e, artean. Eta ez giten egon edozoine reformaren edo lege berri baten menpe. Eta ba, ikusten da, adibidez gaur egun, badela sekulako konkurentzia liceotan eta hasteko, shail elebiduna eta beste shail nazioarteko edo europear eta horien artean. Hizkuntza e atzerriko izkuntzek eta badute sekulako normal dena, Eta horien parrean, shail elebiduna usu, aski, harin bezala agertzen da eta Sikula lorzain eta Antina beste chailoriek uh, europearrek eta nazioartekoiek badute uh, beren uh, Koadroa, edo sail hori, definituada, antolatua da. Uh, erraiten da, fain, babestuak dira unen beste uh, oren uh, izkuntza bako txaren zat. Erraiten da, uh, nola, basoan nola barorizatuak diren. Ukaiten dute uh, basoan gero aipamen berezi berezibat. Erraiteko, ukandutela uh, nazioarteko uh, baso bat edo hola. Eta hori, uh, erakaskuntza elebidunak ez du. Eta olako bat, olako zerbait behar luke. Eta lortzen maginu uh, legearen bidez, edo dekretu baten bidez, edo itzarmen bidez bidez ere bai, zendako ez. Prisonek erraiten du batzuetan toki uh, bidez batetik uh, zuzenki uh, eskunde nazionaletik lortzen aldirela uh, badintza bidez batzu. Zendako ez hola egin, baina ez dakit ze modez baina berginuke lortu, bai, olako sail uh, bidez bat uh, uh, finkatzea eta, uh, eta definitzia eta bestea. Ollivier, wai. Ouais. Chegi <coughs> tzeko, maria-Andrea uretak eranduena lekin, egia da liseoaren e reformak ez ula deu xera eta edo xail elibidon alibouluz. Ongi arautu ada nasiua arteko xaila edo xail eloropala, ma inan ez da deu xera anan xail elibidon alibouluz. Beraz, epek, uh, buraxoen eta irakasen elkarteekin batean, uh, landudu, proposan men bat, xail uh, oren uh, Uh, arautzeko eta definitzeko, eta igorria izan zaio beraz ministiritzari, eta berriketan ukan dugu beraz erantzuna ministiritzatik, ali direla hori aztertzen, eta uh, espelu dugu askifite uh, zerbait gilago diakinen dugula, bainan bada uh, proposamen bat maidan gainean hoa goitatzen dugu erantzuna, eta agian zerbait ortalik uh, atelako da, eta saile ebidun uh, uh, ongi definitua eta, eta arautua atelako da. Hor bada manifestaldi bat ere, deitua dena Pariserat, eta hor e, guaitan izan den demezala behar bada eskuara gutiago eta unkitu abalimada reforma hortan azken egun hauetako desmartxen ondotik eta e, dena den izkuntza gutituak behar dira defenditu eta e, lan jerean ez zaria baitira hein batian e, Bai, ahunt, eta ez nuke janen Euskarak utiagun dela adela, hor, bon, e, xeeta suma da, konpondu dena, e, e, ez da bat ere reformaren muina ez da bat ere konpondu, gauk egun latinari edo grekerari importantziak gehiago ematen zaio gure izkuntzeri baino, eraz, bon, egoera biziki grabea da. Hori baino gehiago, Blanker ordenetik brebeta ez dugu gehiago Euskaraz egiten al, gure ikaslei zintzitako kopiak ez dituzte gehiago zuzen zen, eta hori legez posible da Euskaraz egitea bainan ministerioak ez du nahi, beraz, horre uh, ez da lege, lege kontua, baizik eta borondate kontua. Uh, Imerxioari buruz uh, zinez pentsatzen zituztenak egin dituzte, joan den maiatzean, uh, publikoan ez uh, zutelea garatzen utziko, eta guri behar diren zeiltasun guxiak eane eta gezuak gannez, e? gan e, gure augeek ez dutela Frantsesik ikasten. E, den dakigunen biziki on ikasten dutela Frantsesa eta batzutan euskara baino beki ere eta hori dugu e, kezka handi bate e, Euskara e, da moment onta handan den hizkuntza ez Frantsesa. Beraz, uh, bai, badira agazoin, mila agazoin, eta basoaren erreformarekin ere, oino gauza batzuk gordetzen dizki gutela beldor gira. Ez baita, giku, susen erreformaren ondorioz nola uh, eginen direna txaminak, eta gauhe egun uh, baditugunean matematika eta historia Euskaraz egiten aldean basoan biak ez dakik guzegu den. Beraz, bai, hu, mugitu behar gira, zarberen ogoita mahean Parixen, beste guziekin uh, batera, Eta gure aldetik, sehaskaren uh, izenean, bi uh, aldarikapen eramanentugu, brebeta euskaraz eta basoa euskaraz. Hor eh? eta hor, basoaren inguruan eta erakaskuntzaren inguruan diren grinahuriek uh, argi izan ez, ala ere, zer egin eskoararen erabilpena bultzatzeko? Oh, etatapeneko oh, aritik begiza uh, lotuz, Euskolaren nutarua mo eh, oh, eta inzina doala eta haia gera zurik alde egin diogu. Pski erabilpenaren aldetik oktikat oh, ere zer egiten den eta zer egin zer egiten alden orain gehiago. Euskaren Muaroaren helburua da ziaz, uh, euskaraen inguruko bizi hori ikus gaji e, emaitia, gogoa pistia, zinez argitara emaitia eta dinamikak eta elkarlaren e, bultzatzia. Baina e, olako ekitaldi ekin batean, eta molde osagahi batean, el Euskal Elkargoak berizkuntza politika boskatzearekin batean, engaiamendua hartu du, Euskal Elkargoak eta errieku deatzen dituzten zerbitzuetan, eskaintza e, elebidun baten garatzia. Zenta Hortan da e, gakoa ere, baita hemen diren euskaldunek euskara balia atu alizan dezaten, araberako euskaintza behar da antolatu parean. Ordean, holako ekitaldi ekin paraleloan, urte, urte osoan, psikat funtsesko eta oinahizko lan bat ere maiten dugu, be urtza indegietan, isialdi zentroetan, eskola inguruko aktivitateetan, eriko etxetan, autobus zerbitzuetan, eh? joan jile, amikuse, doma uleko joan jileetan, ondarkina egin buruzko informazioan, eh, pixka bat, euskara sartzen eta integratzen, eh, zerbitzu horiek erabiltzeaz medioz, euskaldunek egun erekoan, eta ajas molde naturalean euskara erabiltzeko aukera ukan dezagun. Zondira arazo nagusiak prozeski zaila uh, ezberdinetan, uh, eskorak bere toki normala ukan dezan? Funtsesko funntsezko arazoa edo problematika estrukturala da, nahi da zerbitzuk anitz garatu dira Oiai Artio Frantsesaz eta guaai antolaketa moldea berda egokitu, Uh, horri uh, funtzionamendu horri txertatzeko be, funtzionamendu, fin, elebitasuna gehitzeko, biskabat funtzionamendu horri horrek ergan nahi du direla belangileak euskaldun du lan egiteko moldeak ere behag dira behag dira aldatu eta horrez gain zerbitzua uh, euskaraz uh, eskaintzearekin batean ere uh, erabiltzaileak behar dute usaia hartu, uh, bai, usai hartu edo bai, usaia uh, hartu edo bai Zerbitzu horien gana jotzeko eta euskaraz mintzatzeko. Lehenitza euskaraz, euskaraz emanez eta zenta denak usai asko lekuetan edo ezagutzen ditugun jendeekin usatuagira euskaraz mintzatzera. Eta zaila zaigu be, ere mu behi horien horietara joitia eta eta mu oriet, behi horietan euskaraz mintzatzia. Bez, alde batetik zerbitzua behar da antolatu eta hori euskala elkagoaren egitekoa da, ta hartako engaiamendu politiko bat hartu du eta progresibotiki plantan diren gauzak dira, eta paraleloki ere erabiltzaileak beberdute usai aurri emekiemeki hartu. Mikael, esklamadon, eh, beraz haikaren eh, aldetik kostion errandu zu, eh? Funzian, sailortan, eh, ebe, ala, serbitzuetan, alangileak eh, eskualduntzen ari zireztela eta eh, zuen ikuspundutik eta zerrekin berditaike, ora ino? Eskualaren erabilpena huri eh, Aria gotzeko, azkartzeko? Maia, mezala, eta maiaak errandu mezela. Elkargoak eh? er, er, er, el hartu du ezkuntza politikaren er, gaiamendua edo kargo hori. Eta or, gehituko nuke, azkenan, naiz eta langileak euskal ditugun. Geroen presetan, er, edo lanean, er, langile hori ere babestu behar dela. Uh, babestu zergatik uh, azkenan uh, langile hori euskaldun zan dugulari, bere berre servizioare euskaldun zeko hasmoa dugul eta berra zoarekar nahi du ba ba politiko ki babestu izan berdela hori bat, gerro berre enpresak edo plegatzaileak ere hori babestu berdola eta onartu eta desmartsak eta tresnak eman langile horrek horrein pixkanaka pixkanaka euskara saartzeko bere, bere lanean Uh, eta, eta nola ez, bere lankideak ere, uh, berre lankideak ere babesztu begutera Euskaldun behi hori, berekin uh, be, Euskaragun Edo Euskaldunak baldima badira berekin Euskaraz arituz, eta hori piskanakai piskanakai sahtuz. Hori alde bat etik, hori uh, aridak piskanakai piskanakai mahti saan da eta uh, arigira ere leia, Delako um, protokolo bat ere martsan ematen, leia, leia da lanian euskara integratu eta uskartuz Hori plantan ematen nugu, pshkandaka pshkandaka euskarak bere lekoa arg desan uh, empresetan Eta gero oroak nuke bai gure gizartean euskarak azken bere duen edo behar duen lekoa Ema mukan behar duela hori uh, gizartean, izan da din hori lanian baina gajaioetan Euskarak uh, mukan behar lekoa eta azkenan Ah, nahs, guneak sohtu behar dira Euskalaren urtaroa, Euskalaldia Olako ekin zak Mintzala asai eta, Olako hainbat eta hainbat ekitaldi ikuste sortu sohtu behar dira gizarte dinamika bat sortu arte. dira Eta hor jamaiak erraten duzun bezala Piskat hausagtzeko, beha lehen hitzai Euskalazen maiteko Eta olako Dakor saka hiteko. Uh, eta hori geroztakiago, Arzaiozek hartzen homenza lagarrian eta euskara bilaren egundik garrantzitsuena 12 garen hasnen da. Gerokoa. Eta hortan ditxigitu badugu, dinamika hortan. Eh, orain orkimatera ere basina nola euskara ere, euskara ikasteko gogo ere eman bartsaio jendeari. Uh, Ildo beretik, uh, oh, hainbat eta hainbat jesna, baina sen kanpainak kampainak ere ginez eta bon, harekaren izena nola ez, uh, uh, kam, kampaina instituzionalak ere plantan emanez, eta hori gizartari gogoa maiteko euskara ikasten. Hori uh, ere, nik uste hori da geroan eta hori uh, aski gero urbilian martxan ma marrko den procedura bat egoko weitiko egia da eta weitana eh, aipatut dugun txemplua kontrat txemplua bezala da eta baixuari edo baixuara pasatzeko eskarari haintoki tokik apala emanez eta egia da hor badela lan baitespaldako bat egiteko eh, erabilpenian esan eh, e, segitzeko, e, e, e oho e, e, agunte uh, ildo hortan ari baitziste eta de, zerrekin berditeke ze gero ari buruz uratsaka uh, uh, uh, zuztets. eh uh, kontsideratu erabilpenaren garrantzia tortgizunean ernai baita uh, erabili ahala ere igoko dela hizkuntzaren kalitatea eta erabiltzeko aukerak berdirela sortu Mikelak uh, Mikelak Ramosala uh, baina hala ere uh, ez du antzi behar uh, euskaren gerua E, iztunen gaitasunari ere lotua dela eta e, uste dut frantziatik elduden e, oiarzun hori kontra erran korra dela murgiltzean hola oztopatzen duten gaurko begunean hemen, ba, frankofoniaren mundua lehen bizikotak izan da imersio eskolak sorzen e, Quebecen adibidez frantsesari tokia bermatzeko Uh, beraz, hortik, behusatzen alda, zergatik uh, zer nizenean toleratzen dituzte doidoia izkuntza batzu, eta bestenak bultzatzen dituzte, eta batez ere, berenak. Ze lehan iztasun, ze lebitasun motan haidute frantzesa inglesa mundu uniformizatu batean, zeinetan bakarrik lau bost hizkuntza izanen diren munduan, gaurko eginean bat dira zazpimila izkuntza, eta zazpimila hizkuntza horiek ekartzen dute kristoina berastasuna, eh, nahizta iduriz UNESCO-ren arabera erdiak desagertuko diren mendeuntan, ez pada deus egiten, hortan ba, gako bat da eh, imertsioa a dibiles ta ezagutzen dugu orai eskolan hontza seaskak badu 150 urteko esperientzia, eksperimentazio batzu badira publikoan eta, eta beste akhloetan eta imersioa, basatzen da ba Mikelek gizarteko beste akhloetan ere ba konplexurikabe euskarazko espazioak sortuz eta instituzionalki babestuz sortu ala. Hori biziki importanta da, horrek eginen maitu gure hizkuntzaren prestigioa hemen e, ipar alde mailan. E, Baina gero e, ala ere, uste dut biziki importanta izanen dela etorkizunean, erritarek sortuko duten giroa. Erebeldiak utxu bat, bide urratzaile izaiten segitu behar dugula gisa, E, biziki inportanta baita e, bai sensibilizazioa ados, bainan gure arteko saretzea, gure arteko kompaktazio horrek ere emaiten du sekulako gogoa e, bai euskaldunek euskaraz bizitzen segitzeko, bainan euskara ikasten ari direnek edo euskaraz oraindik dik ez takitenek er, bai, gogoa emaiteko, bai, giro bat senditzen bali madute, beren giro horbilean edo beren lan munduan eta bai horrek ekartzen aldu zerbait Eta e, adibidez gaurko egunean ogia nahi bali mauzu eskaraz erosi ez duzu eginean e, tripan korapil hori gabe. Beraz, hortik ere, ba, badira alde batetik egitar batzu, ba, urratuko dutenak hori, inertzia hori, ba, eskaraz manatuko dute beren ogia egunero, bainan gibeletik gero berdutze segitu imprecha eh, munduetan e, instituzioak hori babesten ba zer egiten al duten ukindegi batean adibidez ba, euskalistun bat bide urratsailea estena ba eguneroko ekintza normal hori euskaraz egin dezan bai? beraz hor badira dispositifo bat suo plantan emaiteko simple sinpleak direnak baina eta pasatzen dira paisaia linguistikotik saltzailearen jarrerara Eta hor bada, bai, sensibilizazio lan handi bat egiteko, mikro mailan, baina nere, usteot gero eta gehiago, e, bat dela dekalas bat, e, bapiskat, jende euskal Tzale, eta euskara teknikariek, ba, badute orai kultura bat, e, soziolinguistikoki eta gauzak aitzinara Baina dekalaja bada adibidez haute txiekin. Eta hori ikusi behar da, dekalaja hori... Zendako hori, ez bai dute musa e hautzen, bai, eta e e egoera e e e sozio bera? Ez dute ezagutzarik sozio mailan, ez dute ezagutzarik hizkuntza e politika plangintzatzen mailan. Eta hori, ba, ego aldean ere, hortaz oaxen ari dira. Eta hor, bada, bada bat egiteko sin falta teknikariak ere eta edozein langilek ere Euskaran aibadu bere zerbitzuan baliatu baukan baukandezan bere hautetsiaren babesa mm -hmm. Orduan, bai, gauza simpliak egin palian eta besteak horoko ere beharrezkoak direla, preseski geroari begira bide bidegaini ere galdegin diogun, hola begira da duen eta bereziki izkuntzen tokia ere aipatu dauku, hor badela hor, e, gauza handia iteko Neke jenaiko nuke batetik e, gogo e, egin behar dela e, lege honen kontra eta aldajikatu lege babesak, gara ebat ez gogo e, aldajikatzen zena, itzuli behar gira Euskarren ofizialtasunaren aldajikapenera, jakiniz, jakinez ala ere e, frantziak ez duela lege aldatuko. Beraz, aldagikatzea, aldagikatzea helduko eh, da betiko pareta beraren kontra joko du. Orduan, eh, nik uste dut, lege hori lege itzulinguratzeko bideak atxeman behar direla. Eh, uste dut baita ere Euskal Eri osoan bilatu behar direla atera bideak eta Euskal Eri osoko Euskal munduaren artean eginen diren ekimenetatik eman behar zaiola babesatain da Euskarari ust momentu batean konfrontazio batzuk ere sortu behar dila e, indaxkeriak gabe biztan da e, baina hortan e, penaagagia da gaustarittzeko egko etzanzen pasatu den edo nola e, finitu den afera, baan iruditzen zait e, euskararen ofizialtasuna maiitea eta itzulpen, itzulpen e, itzulpenaren sistema aldakattzea e, bide ona izan dela... E, bostzi negozioen aldetik, eta e, abertzaleak heltzen baldin badira erriko etxetara, eta agin dute postuetara, e, baldin bada frantziaren legeari men egiteko euskararen defentsan, uste dut bideok erretik, e, bideok mako e, ari girela, eta bai, beharko konfrontazio batzuk beharko dira prefetarekin, e, baina e, ez baldin bada euskara jartzen lehentasunetan, Euskal elegiosoenen biriziki ipar euskalejen ezpada euskara jaartzen lehentasunetan euskara ez dakit e, zenbat amarka da edo zenbat belaunaldi iraunenduen ura ino eh aulezian ezin du iraun eta Eta egiten diren indahak e, behar bada, momentu batean erranden dugu, debalde egin direla ez. Rodoan ikusten dut, Euskara erdigunan ezagi behar dela eta e, legea intzulinguratzen jakin behar dela. Eta e, behar bada, hausitegi administrazio hausetik gara jo, joan beharko da horren ondorioz, baina, e, bueno, dike horretan ikusten dut, apiskat erradikalizatu behar dela Euskararen aldeko postura. Ur, konfrontazio horat, joan behar da, edo gauzak mugia erazteko behar da, bosa altxatu gehiago, funtsian manifestaldiare hortarako ina da. Bai, bai, bai, eta beraz azarren oit a, margean parixen izan Uh, ministroaren lehiopean jaiteko eh, aski, bere politikaraz aski dugula, eta hori ez dugula honaktuko. Ez Gero egia da momentuntan, uh, espero zela lege behi bat egin entzela konstituzioa aldatuz, uh, experimentazioaren ondoren diferentziazioa, baina uh, dulaguti laguti uh, guro ministroa jinda uh, izpurara ezbara iztronpatzen, eta hori egin du, uh, ezkuntza ez zela sartuko diferentziazio ahluetan, Hori dezagun gurro ministro hori zela errantzuena immersioa etzela posible publikoan, beraz bon, uste dut orra e, e, gobernuak bere zaldi guziak emanak dituela hor, guk ere parean gure zaldiak esarri berjo ditugu eta eta intzina intzinatu. E, be 5tan dena zirjituak e, atemanen ditugula eta segitu berdugula borrokan, e, be talde ere bon, ukan e, intu iniziatiba baikorrak alduen urtean euskaraldia berhitze heldu da eta hor hasiak prestatzen topagunearekin batera, eh, Euskal Konfederazio eta topagunea, eta nahiko ginuke, ja irurogoi erri baldin baziren, beha orten gehiago izaitea, eta norazpaita meka egunetan gelditu gabe, koordinazio molde bat sortzea, talde guzioien artean, eta urte guziko ekimena izan dadin erabilpenaren gaiat, eta, eta ez mugatzea demora, demora bati. Marri-Andre, eta hor, erabilpenaz ustatu behar dela eta eh, behar dela ere administrazioari begira eh, gauzak argi erran eta mobilizatu, oh, hoi eh, egiten den bezala, eh, geroari buruz, prezeski, kusten duzu. Alde onerat joiten dela afera eta segi, or, bide hartua den bidea bai, eskoletan e, elebitasunaren mitartez, murgitze sistemaren mitartez eta hori e, e, segitzeko naikeria ere jenditzen duzu burra aldetika? Bai, Burrasuan aldetik, aldetik, bai e, gerozta gehiago ikusten da huartuak direla e, olako atera bide batzu edo olako formula batzu, ernai baita imertsioa, eta ere sartu e, nahi, atxutuki sartu gunai duguna dena e, oren pareko tasuna, kolegioan, eta e, bigarren mailan orokorrian hori biziki baiko dela, beharrezkoa dela eta hori egimear dela egiazko iztunen e, sortzeko e, be, undarren, beren eskola ibilbideetik, ateratzen dire laik, aurrakat eratzen dire laik. Eta bai, burasuak hortaz huartzoak dira, eta parte onbat asteko eta gerostagi jago galdegiten dute e, hola kalitatezko erakaskuntza, holako kalitatezko erakaskuntza bat, bai, e, beraz, hortaragoaz, aski emeki, erra mehar da, aski zaila da, beti arretien daukute ahalak ez direla hor, askas direla e, eskuarazko erakasleak eta oro, e, emeki bagoaz, benan, zut, alaike bago hazela. Gura voilà, hobetzen dela buru hortaik. Artako, berezikin, domaia da, ikusten delaik, be, liseoan, liseoera alduta, orduan dela, undarrian, kasik izoratzen uh, sail uh, elebiduna. Eta hartako momentu hontan uste bai, biziki importantea dela, oaidugun uh, uh, gobernuari, uh, indar uh, pozizio batean sartzia, eta erakustea, uh, lur alde izkuntza uh, guziak bateraturik uh, parisen, behorgilela, uh, ez dugula, uh, hola, haintzina jokatu nahi, Eta, bola, zaintzen dugula gure zaintzen ditugula gure hizkuntzak eta ez dugula utziko, eh, uh, beren uh, joko molde hori, ola gure kontra jo egiten. Mikel, mm -hmm. isbata bukatzeko eta, ohori orain arteo eginak izan diren hujarts horiek uh, ondoriotsuak zenitzen dituzu erabilpenaren aldetik? Bai, eskerotuta bai, ni gustebeko arra Eko bai, raizan bergatak helas egitu bat dugun, edo gu gu mataz ne dugun, guru alochtu eta hori euskara bai, normaltasun osoan eta osoz e, entzun e, kajiketan eta gure gizagtean. Beraz, e, bai, nik orain horrein gaur egun nahiz eta hori kusnetugun eraginak, bai, erasoak bat gato. Nik uste da, pixatik edo asmotatik ekintzetara pasatzea eta ditugun treasnekin aujera, aujera egitea. Eta, eta, eta jo eta jo haintzina hoga hortan izane da, gure azken hitza. Eh, Minesker eh, deneri unara eh, etogirik bai x eh, erelama,dri gueta Urguruztiaga guri bimiok baita ere gurekin egin nuen amaia eh, lerazu eta eneko Bidegaina Beste aldi bat artean zuleak dudari gabe eskora e, izanen dugu Aipagai eta Ogoita Amareko Manifestaldiari begira eskori ratietan iz, e, ukanen dugu gaia.